Розділ 18. Джейсон на годину випереджає графік. Він виїхав із запасом у півгодини, але щойно почав наближатися до Комптона, він чув історії про це місце. Звісно, чув, Господи Боже, та поїхав як божевільний. Дешеві задріпані франшизи, всі як одна прагнули наліпити логотипи з найбільшою кількістю страхітливо ядучого жовтого кольору. Тож Аламеда стріт перед ним була позначена чітко, схожа на струмінь радіоактивної сечі, що б'є на південь просто із мертвого центру Л.А. Джейсон мчить серединою вулиці, ігноруючи розмітку та червоне світло, газує всіма трубами. Більшість франшиз заліплені жовтими лого. Це такі слизькі проекти, як Аптаун, Нарколумбія, Каймани Плюс, Метанзанія і Тюряга. Кам'янистими островами над цим болотом здіймаються франшизи нової Сицилії. Плацдарми, з яких мафія намагається здолати надзвичайно потужну Нарколумбію. Планктон з реєстраторами на трьох кільцях. Теки на трьох кільцях – основне джерело інформації про керування франшизою для менеджерів нижчої ланки. Щодрочить на економію, переважно купує найпаскудніші ділянки, яким навіть тюряга гребує. Потім вони відсилають ще мільйон єн за нарколумбійську ліцензію. Їм потрібна нерухомість, взагалі будь-яка нерухомість, навколо якої можна поставити стіну і заявити про екстеріторіальність. Місцеві представництва більшість своєї виручки відправляють до Меделіна як платню за користування франшизою, і залишків вистачає на прожиток. Дехто намагається трохи притирити, покласти кілька зайвих банкнот у кишеню, коли думає, що камери цього не бачать. А тоді біжить до найближчого закладу Каймани Плюс чи Альпи, яких у цьому районі як мух на стерві. Але ці люди швидко з'ясовують, що в Нарколумбії приблизно все вважається смертельним переступом. А судової системи як такої нема. Є тільки літучі загони справедливості з правом увірватися до твого закладу в будь-який час дня і ночі та переслати всі записи до знаменитого надзвичайно прискіпливості комп'ютера в меделіні, І навряд чи є щось херовіше, ніж постати перед розстрільною бригадою, опинитися біля стіни, що підтримує збудований твоїм потом і кров'ю бізнес. Дядячко Енсо вважає, що за мафіозним наголосом на відданості і традиційних родинних цінностях вони можуть перехопити чимало таких підприємців, перш ніж ті стануть нарколумбійськими громадянами. Це пояснює білборди, які дедалі частіше постають перед Джейсоном, що ближче він під'їздить до Комптона. Усміхнене лице дядячка Енсо, здається, промініє на кожному розі. Як і зазвичай, однією рукою він обіймає якесь здоровий на вигляд чорношкірий дитинча. Над ними слоган «Мафія, ти маєш друзів у сім'ї!» А ще «Розслабтеся, ви на території підконтрольній мафії!» Та ще дядечко Енсо не злопам'ятний!» Цей останній слоган зазвичай йде в супроводі зображення дядька Енсо, що обіймає якогось підлітка за плечі і суворо від чогось його застерігає це має сприйнятися як натяк на те, що колумбійці, як і ямайці, вбивають усіх подряд. «Ти не пройдеш, Хосе!» – дядячко Енсо виставляє вперед руку, щоб зупинити якогось латиноса з УЗІ. За спиною в дядячка поліетнічна фаланга дітей і бабусь, які рішуче стискають у своїх руках бейсбольні битки і пательні. Так, звісно, нарколомбійці досі контролюють обіг листя коки, але коли японська фармацевтична компанія закінчить спорудження своєї фабрики для синтезу кокаїну в Мексикалі, це перестане важити. Мафія покладається на те, що будь-який тямущий хлопак, найближчим часом надумавши почати бізнес, помітить ці білборди і замислиться. Нащо що закінчувати життя, задихаючись від власних нутрищів, які тобі заштовхують в горлянку десь на задньому дворі найближчого купи і лети, якщо можна вдягти новенький теракотовий блейзер і долучитися до приязної фамілії. Особливо тепер, коли серед їхніх капо є чорні, латиноси, азіати, що поважатимуть твою культурну ідентичність. У перспективі Джейсон за мафією руками і ногами. Його чорний олдмобіль у такому районі – це просто бляха мішень на колесах. Комптон найгірше, що він тільки бачив. Лепрозники запікають собак на ружнах над діжками з газовим полум'ям. Безхатьки котять перед себе тачки, завалені промоклими грудками банкнот. Мільйони і мільярди доларів. Вони виловлюють їх з дренажної каналізації. Останки на дорозі. Величезні останки, такі здоровецькі, що можуть бути тільки людськими, розмащені жирним шаром на цілий квартал. Спалені блокпости перекривають головні вулиці. Франшиз нема. Олцмобіль клацає на ходу, і Джейсон ніяк не може второпити, що воно таке, аж поки усвідомлює, у нього стріляють. Як же чудово, що дядько переконав його не поскупитися на повне бронювання. І коли він усе збагнув, то зниття від захоплення. «Це тобі не булка з маслом. Він їде собі волці. Ці мудили шмаляють в нього, а йому хоч би що». Кожна вулиця ще за три квартали від франшизи перекрита бронемашинами мафії. Дахами спалених помешкань снують люди з шестифутовими гвинтівками, вбрані в чорні вітрівки, на спинах яких діумовими флуоресцентними літерами написано «Мафія». Оце воно, бляха, оце реальний жир. Наблизившись до блокпосту, він помічає, що його машина стоїть просто на клейморі. Протипіхотна міна М18А1 «Клеймор». Якщо з ним щось не так, Улс перетвориться на сталевий пончик. Але що з ним може бути не так? З ним все окей. У нього пріоритетне завдання, цілий стос документів на сидінні. Все запаковано, все як слід. Він опускає вікно, а якийсь високий чинний з охорони тицяє в нього сканером сітківки. Ніяких дурниць за ID-картками. За мікросекунду вони дізнаються, хто він такий. Джейсон відкидається на спинку сидіння, пристебнутий пасом безпеки, повертає дзеркальце заднього огляду, дивиться, перевіряє зачіску. Дуже навіть не зле. Мужик, нарешті озивається охоронець, тебе в списку нема. Є, не погоджується Джейсон. Пріоритетна доставка, ось папери. Він простягає копію замовлення з контрольнету. Охоронець дивиться на неї, щось буркає і йде в густо обліплену антенами брономашину. А далі довге-придовге очікування. До нього підходить якийсь чолов'яга, з'являється просто спорежнечі між франшизою та периметром. Пустище, справжня тундра, всіяна обгорілою цеглою та покорченою електропроводкою, але цей джентльмен іде собі з нею як ісус Галілейським морем. Його костюм ідеально чорний, волосся також. Охорони нема. Ось наскільки круто контролюють периметр. Джейсон помічає, що вартові на блокпосту виструнчуються, поправляють краватки, підсмикують манжети рукавів. Джейсон хоче вилізти зі свого подзьобаного Олцмобіля, щоб виразити належну повагу цьому чоловікові, хай би ким він не був. Але не може відчинити дверей, бо просто біля них стоїть здоровило і вдивляється у своє відображення в даху машини. Усе стається надто швидко. Він уже тут. «Це він?» – питає в охоронця. Охоронець кілька секунд дивиться на Джейсона, ніби сам не вірить своїм очам, тоді переводить погляд на важливу особу в чорному костюмі і киває. Чоловік у чорному киває у відповідь. Обсмикує рукави, кілька секунд роззирається, виглядає снайперів на даху, дивиться куди завгодно, тільки не на Джейсона. Тоді робить крок уперед. Одне його око скляне і дивиться назовсім у тому напрямку, в якому витріщається живе. Джейсон думає, що насправді той дивиться куди інде, але здоровим оком той втупився саме у Джейсона. А може ні. Джейсон не знає, котре з тих очей справжнє. Він здригається і ципеніє, ніби цуцик у глибокій заморожці. «Джейсон Брекінріч!» «Бугай!» – уточнює Джейсон. «Заткни хайло!» Решту нашої розмови ти мовчиш і сопеш у дві дірки. Коли я скажу, де ти проїбався, ти не запевняєш, що тобі прикро. Я і без тебе це знаю. А коли поїдеш звідси живим, то не подякуєш мені за це, навіть не попрощаєшся зі мною. Джейсон киває. Ти навіть не киватимеш, коли я говоритиму. Це мене страшенно дратує. Сядь каменем ми завели хліборізку. Отже, сьогодні вранці тобі дали пріоритетне завдання. Дуже просте, всього на треба було прочитати список завдань і коментарі до нього. «Ти їх не прочитав. Ти вирішив виїбнутися і зайнятися доставкою особисто. А в завданні прямо сказано, щоб ти цього не робив». Джейсон стріляє очимо в напрямку папки з документами на сусідньому сидінні. «Це фігня», – каже чоловік. «Твої документи нам нахуй не здалися. Нам до самої сраки, ти і твоя задрипана франшиза в якійсь дірі. Нам був потрібен кур'єр. У завданні було чітко сказано, що цю роботу має виконати конкретна кур'єрка, яка працює в твоїй зоні. У АйТі!» Так склалося, що дядічкові Енсо подобається в ІТ. Він хоче з нею зустрітися. Але тепер, оскільки ти належав, бажання дядячко Енсо не сповниться. От такий жахливий фінал. Яка ганьба. Але правильніше сказати, як же ти страшенно проїбався. Рятувати твою франшизу Джейсона Бугай уже пізно, але ти ще можеш врятуватися сам. І помині пацюки сьогодні не будуть вечеряти твоїми сосками.